med oss <här>, här, som är där <här> Hej på dig Thomas <här> Hej Daniel, nu. <här> vad trevligt att höra din röst igen <här> Ja tack, detsamma Det här är um, veckans höjdpunkt Måste jag ju ärligt säga <här> <här> ja. <här> ja men för oss båda i såna fall det är, det är kul att dela med sig Av vad som har hänt i veckan det är det ju. Ja och det är så kul att höra Vad du har haft för dig i soluppgångens land <här> Där är ju så mycket vi sitter här hemma och undrar över vad du har för dig egentligen. Mm. Jag förstår det. Den här veckan har du börjat skolan. På allvar dessutom. Precis ja. Nu har det dragit igång och det har ju gjort det med en riktig räsefart också. Vill jag verkligen lova. Det är... Det var ju väntat också. Det, den här skolan som jag nu går på har ju ändå valt ut också för att tempot ska ligga lite högre ja. än på de andra skolorna. Så därför får man förvänta sig att det är mycket som ska tryckas in på en lektion och det blir en hel del läxa som, som man tar med sig hem också. Mm. Jag måste ju inledningsvis fråga, är fördomen som svenska har om japanska skolor sant att eh, det är massor, massor, massor, massor, gå hem- Läxa, läxa, Alexa läxa, så då. Just nu så känns det faktiskt som att det är sant. Men å andra sidan så... Jag menar, det här är ju ändå en språkskola nu- där de vill lära ut så mycket som möjligt, så snabbt som möjligt. Och det talas ju ingen engelska under klasstiden- utan det är ju bara japanska som gäller- så är det något man inte förstår, då får man antingen försöka fråga sig fram till det senare eller under klassen eller prata med sina klasskamrater. Även om man inte förstår allting ordagrant, självklart så får man ju ändå en, en liksom hint om vart de är på väg någonstans. Vad de har menat med det som just har sagt och vad det är man ska lära sig. Och det är ju... Det är ju så man lär sig också det är ju därför skolan har ett väldigt bra rykte om sig också och det är därför de, de lyckas lära sina elever så pass mycket just därför att man, man väljer att köra på den här vägen att man bara, man, man gasar på helt enkelt hela tiden och så lär man sig för det finns snabbare av den anledningen. Även om det är rörigt till en början så blir det ju, det blir ju mer och mer, man, man vänjer sig vid att lyssna till lärarna när de pratar japanska så att man kommer in i det. Mm. jag får lite den vibben av um, när man en gång i tiden började lära sig engelska. Mm. Man fick en mening eller ett par meningar och där dök upp ord man inte hade en aning om eller man bara hade en vag aning om. Men resten av meningen gav orden kontext så att man kunde ändå gissa vad det handlade om ja. eller vad det rörde mm. sig om. Mm. Och, nio gånger av tio så hade man rätt. mm. mm. Det är samma situation här då gissar jag. Ja, det är det. Det är väldigt, väldigt mycket sånt för som sagt, det pratas i ganska snabb takt och det är ju hela tiden japanska, där mycket är sånt som man inte förstår, för man har inte hört det som tidigare, antingen är det ord eller hela uttryck, men som sagt, i sin kontext man kan ändå förstå vad det är läraren vill mena. Sen skiljer det sig väldigt mycket från lärare till lärare också, hur pedagogiska de är och vad de har för typ av sätt att faktiskt lära ut på också. Ibland så blir det väldigt mycket upprepning av det som just har sagt så det blir kanske mycket gester också för att man verkligen ska förstå vad det är som menas. Medan andra lärare kan vara mer att de pratar med en som om man redan kunde språket. Mm. Ja men de deltar inte med det än särskilt mycket. Nej de gör inte det. Så... Av den anledningen så åtminstone just på den här skolan som sagt så känns det väldigt, väldigt mycket så där att det är, det är strikt undervisning och man har väldigt mycket att tänka på hela tiden och man har lika mycket att tänka på när man kommer hem för då tar man ju med sig allt som har sagts och så även lite till då i form av de läxor som ska göras och just den här veckan. Eftersom det ändå är första veckan så har det varit faktiskt väldigt mycket läxa. Det har det verkligen varit. Så det har, det har varit fullt upp varje kväll när man väl har tagit sig hem. Jag är ju också en av dem som följer bloggen som du gör i samband med den här podcasten och din språkresa. Och mm. um, det är ju väldigt intressant och spännande att se när du skriver att Ja, idag har vi gjort det här och nu har vi gjort det här och nu har vi börjat med det här. och. Mm, mm. Och detta här är din första vecka, jag menar, wow! <laughs> ja, som sagt, de, de går ut hårt, det gör de verkligen. Men sen tror jag också att det, det blir inte lika mycket läxa nu den veckan som kommer. Det här, var, det här var liksom en rivstart och det är ju också därför att nu ligger ju inte jag på den allra lägsta nivån. som Jag hade några kunskaper sedan tidigare i språket så att jag kunde... Jag kunde en del grammatik. Jag förstod hur, det, hur språket är uppbyggt och hur man sätter ihop meningar. Och jag kunde det här skriftspråket en del sedan tidigare också. Så att av den anledningen så hamnar jag ju i en lite mer avancerad grupp också. Så att de, de totala nybörjarna, de, jag tror inte kanske att de kör i skede nu vid sitt lägre tempo. Men ändå, där har man vissa saker som sparas till senare. Mm. Det är ju dock inte till deras fördel. Det kommer ju att visas i senare misstänker jag för de vet jag vet att de ska vara färdiga med lika många kapitel i den här läroboken vi använder det är bara det att vi hoppar typ till halva boken redan nu när vi, när vi börjar men då är det också väldigt mycket repetitioner av det vi har hoppat över så att säga så därför ska vi trycka in det på väldigt snabb tid mm. medan de andra då få mer tid på sig och faktiskt förstå hur språket är uppbyggt först och främst för annars så är det ju helt hopplöst för dem men då, då blir det, det att de måste ju komma ikapp oss så småningom så att, jag tror att vi får en jämnare vecka nästa vecka i jämförelse mm. Men det kan väl vara så enkelt så att um, de behöver inte lära sig lika mycket per kapitel heller som ni ska jag menar ni är ju Nej. en mm. nivå eller två över mm. så att säga så um, kraven mm. på er är väl betydligt större. Ja, det är de ju definitivt. Man förväntar sig ju ändå att vi ska kunna vissa saker som tidigare och att vi ska kunna förstå verkligen vad lärarna säger till väldigt stor del. Tillräckligt mycket som sagt för att åtminstone kunna begripa vad det är som försöker sägas eller vad de, vad de försöker lära ut för någonting. Mm. Så jag kan ju tänka mig att lektionerna Alltså, det ser annorlunda ut för just de allra nybörjarklasserna De som verkligen börjar från grunden mm. att eh, Det låter på ett annat sätt i klassrummet Jag hade nog fått börja på nivå minus ett har jag en känsla av <laughs> Så eh, jag ger mig inte i kast med det Utan jag är bara djupt tacksam att jag har eh, en bekantskap som, eh, som är kapabel att luta sig på <laughs> <laughs> ja, Det måste vara hemskt bekvämt förstår jag Ja. Nej, men skämt åsido. Det är, det är ju intressant just det här med hur um, saker ligger i nivå. För det var också mm. någonting jag läste på bloggen och um, uppmuntrar alla som är intresserade av att gå in och läsa. För du pratar om de olika nivåerna som det finns att plugga japanska i. Mm. Och um, du låg väl på, vad var det, två eller tre? Ja, på nivå två. Det mm. stämmer mycket bra. Mm. Och varje nivå har ju då sin distinkta inriktning så att säga och, och mm. även då mm. högre och högre krav då givetvis mm. Mm. men har du haft någon kontakt med någon som läser någon av de högre nivåerna så att du vet vad, vad det innebär att gå där det är kanske lite tidigt att fråga efter en vecka men jag, jag vet inte vad ni pratar om på rasterna <laughs> ja Jo, nämen visst, jag har några så kallade senpais ovanför mig Det vill säga då Folk som är betydligt mer lärda För att de har redan gått på samma skola i ett års tid Så att man har ju, man har ju gjort allt det här som, som vi då sitter och jag just nu Den här akullen så att säga mm. Så därför har jag fått prata med dem Och fått veta lite grann om vars de ligger någonstans nu Hur många nivåer högre de har lyckats ta sig och vad de läser om och det, det är ju verkligen skillnad, det är det ju så att det blir inte lättare på ett sätt, det blir det inte <här> de är ju duktiga, de kan ju verkligen sin japanska och det är hemskt imponerande och också väldigt inspirerande och och få höra hur väl de verkligen kan tala japanska och förstå japanska. Så att man önskar ju att man var där redan nu. Att man kunde bara där på något sätt fuska sig igenom det. Och ta, ett, ta någon slags språkpiller så att man helt plötsligt blev lärd. Men det, det är bara att kämpa. Men som sagt, det är väldigt inspirerande att se att på ett år så kan man komma så där pass långt som de har gjort. Då. Ja, och sen måste man ju ha någonting att sträva efter. Mm. <laughs> ja, klart, ja. Men sen misstänker jag att eh, nivån på japanska är eh, ganska olika också. Jag menar, de mm. som eh, lär sig de absoluta grunderna nu, mm. de lär sig väl motsvarigheten till, ja, en röd boll, han har en röd boll. Alltså, <laughs> de, den rudimentära kunskapen. Men när man hoppar ett par nivåer upp, då ska man helt plötsligt förstå komplicerade ord, fraser och meningar som eh, känns mer hämtade ur tung litteratur eller eh, mm, mm. forskningsord och liknande. Jo, det börjar ju handla mer och mer om att man ska faktiskt kunna bygga upp meningar för att kunna hålla en konversation också. För till en början så är det ju mer de här korta som du säger och till exempel mannen har en röd boll, bilen är grön, köpcentrat ligger till vänster mm. alltså såna här är jätteenkla snabba, korta saker bara jag talar japanska <laughs> men, men sen så ska man ju faktiskt kunna då, som att hålla en konversation också, det blir ju en helt annan grej så man lär sig man lär sig ju mer och mer uttryck och sätt att formulera sig på och det är ju då det verkligen börjar bli svårt också att och bara veta hur man ska ja, ge svar på tal, bara en sån sak. Ja, men då ska du både balansera det du hör och även hur du ska bygga upp det svaret som du vill ge på det du hör. Så mm. du har ju både ett in och ett ut samtidigt som mm. ska behandlas. Mm. Och ju mer komplext språket är desto <laughs> mer ansträngande blir det ju. Ja, visst. Det märker man ju även på svenska när man som i helt plötsligt ska ge sig in i en byråkratins fikonspråk. <laughs> jo, där kan vi snacka att det är snurrit verkligen. Det är någonting som jag aldrig vill behöva lära mig på japanska. <laughs> är då alltså ska du nog inte gå högsta nivån, du. <laughs> Nej, jag satsar verkligen verkligen inte på den. Den är ju väldigt affärsinriktad också, det är den ju. Det är, det är ju liksom en nivå i sig faktiskt. För om man pratar då till exempel, om, om, vi, om vi tar kanji som exempel, som ju är ett av skriftspråken. Skillnaden på kanji och Kana, för det är ju de två skriftspråken som man har här. Kana, det är ju liksom... En, en alfabetsform kan man ju säga Där är det ju bara bokstäver mm. Som formar ord Men ett kanji Ett kanjetecken kan ju vara Ett ord i sig, det kan ha en betydelse mm. Och för att kunna läsa En nyhetstidning har jag för mig Att man ska kunna ungefär Tusen kanji då, då har man inga problem Att ta sig igenom den Sen kanske man inte kan alla kanji som står i tidningen Men återigen man förstår tillräckligt mycket för att kunna begripa kontexten av det som står. Mm. Medan om du ska in i affärsvärlden, då ska du nog ha uppemot två tusen eller om det är två och ett Det ligger väldigt högt i alla fall just hur mycket kan just du behöver lära dig. Mm. För att det är en sån stor skillnad i vad man ska ha för kunskaper om ord och uttryck och sådant. Men det är ju ganska fascinerande och smart, egentligen. Det kräver ju betydligt mer från läsaren, så att säga. Men mm, mm. idén att ha en symbol som symboliserar, ja, 5, 10, kanske 20, mm. beroende på hur långt ordet mm. är, är mm. ju väldigt. Smart, alltså. Ja. Mm. Jag gillar idén, men samtidigt, mm. jag, jag ser ju inget sätt för oss att implementera det i vårt skriftspråk. Nej, det kan bli svårt så här. Jo. Men när man redan har ett skriftspråk som bygger på ja, egentligen små bilder snarare, ja, ja. Då, då är det ju faktiskt jättesmart. Men det ställer ju höga krav. Ja, det gör ju det. Det är mycket att memorera, det är det ju, och sen finns det ju så många tecken och former som är så himla lika varandra också så att det är ju lätt att blanda ihop det. Men det är ändå det är kul hur snabbt man vänjer sig verkligen. Vilken skillnad det blir från att då sitta och studera lite grann på egen hand som jag har gjort tidigare och att nu faktiskt dagligen få verkligen utöva de här kunskaperna. För när jag har suttit och tagit anteckningar nu i veckan på vad som sägs under lektionen och skrivit ner lite, dels lite ord men också dels bra uttryck att kunna. För att det är sånt som man kan behöva använda i vardagen. Mm. Då märkte jag faktiskt när jag satt där och skrev och tänkte att ja men det här måste jag kunna skriva ner så snabbt som möjligt. Så att jag, jag skriver med, med vanligt alfabet eller romaji som de kallar det här för. Jag använder vanliga, vanliga romanska tecken helt enkelt. Mm. Men det var faktiskt krångligare kände jag en att då använda det här kana-skriftspråket istället Jag, jag föredrog att skriva de här symbolerna Istället för att faktiskt använda bokstäver För jag blev helt plötsligt tvungen att tänka efter Men vänta nu, hur, hur skriver jag K? Mm. <laughs> hur såg K ut? Jo men just, ja, K-A-N-I Alltså det var, det var mycket jobbigare att skriva så Än att då bara ha två stycken tecken istället för K-A-N-I Om man nu skulle skriva något ord som hette så och det var, det var väldigt roligt att, att jag kände det, att jag upplevde det och kom liksom till insikt med att, men, men shit, det här är ju faktiskt lättare för att jag har blivit så himla van vid det redan att det är ju ändå överallt. Man får ju hela tiden intryck av just eh, kanaskrifterna och kanjis eftersom man omges av det till skillnad från när man då satt hemma i Sverige och pluggade och inte såg det någon annanstans än i läxböckerna. Mm. Sen började du ju naturligtvis att associera ord, ljud och liknande med tecknen. Ja, så när du ska oh ja. forma om dem till tecken som du inte har den relationen till så blir det ju jätteskumt. Ja, det blir ju det. Men det är ju någonting som kommer med, med träningen. Mm, mm. Men du, vi har pratat mycket om själva språket nu. Jag är ju naturligtvis jättenyfiken på den här skolan som du går på. Kan du inte berätta lite mer om, om den? Vad heter den till att börja med? Jo, just det. Jag går då på något som heter Kyoto Institute of Culture and Language. De, de tycker om engelska, japanerna. De gör ju det. Så att jag tror inte det fanns en enda språkskola som inte hade ett, ett riktigt långt namn på engelska. Oftast med en förkortning då. Så att man förkortar det här KICL helt enkelt. Men, men det står för Kyoto Institute of Culture and Language. Det låter som en radiokanal alldeles. Ja. <laughs> ja, jag tror att det här är väl en av de längre namnen faktiskt på en skola också. Det är väldigt roligt tycker jag, det är det ju. Men, men KICL kommer jag säga här den eftersom får man komma ihåg vad, vad förkortningen betyder. Och det som är så himla bra med skolan också, bortsett då från att som sagt man har ett ganska högt tempo så att man ska kunna lära sig så mycket som möjligt, det är just faciliteterna och området, själva campus- för KICL delar faktiskt område med ett, ett universitet här som är Kyoto University of Art and Design. Och det är en jätteskola verkligen, ett riktigt stort område. Så när vi inte befinner oss i den här byggnaden där, där våra lektioner hålls, då har vi alltså även tillgång till såväl restaurangen som café, som bibliotek. Och hela liksom, hela, den, som sagt, hela campusområdet, alla byggnader som finns där. Vi, vi kan till och med gå med i klubbar om vi vill. Så att vill man hänga med någon fotbollsklubb och, och träna fotboll om dagarna. Då kan man göra det. Och är man intresserad av just kanske konst eller att rita. Då finns det klubbar för sånt också som så man kan få vara med på deras aktiviteter. Mm. Och, och det, är, det är en jättefördel verkligen. För att det är värt väldigt mycket att kunna ha... Till exempel en tyst och lugn plats att gå till för att studera, biblioteket nämligen då. Eller om man bara vill umgås med just japaner för att man mer ska kunna komma in i och använda språket. Då kan man ju helt enkelt gå till kafeterian och slå sig ner där och, och kanske hitta... Några japanska människor som man kan helt enkelt föra en konversation med medan man sitter och äter lunch eller vad det nu är för någonting. Och de tycker det är spännande att prata med dig. För kolla, han ser ju inte ut som oss. <laughs> Precis. Ja, det är ju faktiskt väldigt mycket så sådär också. Speciellt från äldre personer. Alltså inte äldre som är just tanter och farbröder. Men, men alltså vuxna människor, jag märker ju väldigt mycket att reaktionen blir väldigt positiv på när, när folk helt enkelt upptäcker att jag faktiskt kan förstå lite japanska och prata lite japanska själv också för de tycker ju att det är väldigt, väldigt kul att man har kommit till landet inte bara som turist utan för att man faktiskt vill lära sig någonting att man är intresserad av landet på det viset, att man vill lära sig språket, att man är intresserad av kulturen mm. så att oftast är de faktiskt bara väldigt intresserade av att vilja prata med en och sen kan man ju också få det här utbytet att man kan ju rent av kanske prata engelska tillbaka för det är ju, vet jag, väldigt populärt faktiskt att man kan ha som deltidsjobb att helt enkelt sitta och prata engelska med folk för att de vill bli bättre på uttal och de vill bli bättre på att, att hålla en konversation på engelska eftersom det fortfarande ändå är lite si och sådär med det i, i skolutbildningen här. Då har du ett extra knäck framför dig. Det har jag definitivt, ja. Jag hoppas faktiskt kunna utnyttja det där på något vis- lite längre fram då, när till exempel till våren- då vi har terminsavslutning och man har det första lovet här. För det ser ju lite annorlunda ut det där. Man har, man har ett lov där i mars och sen har man även ett lov i sommar också. Mm. Så då finns det ju tid för arbete och förhoppningsvis kan man ju kanske- Kanske göra en sån grej då. Man kan slå två stycken flugor i en smäll. Så man kan dels få språket lite japanska. Med just befolkningen här. Och samtidigt som man också pratar lite engelska. Med de som vill det. Mm. <laughs> det är ju jättepraktiskt. Ja, det, jag tycker verkligen det. Det är någonting som alla vinner på. Men som sagt, det, det är en jättefin skola. Det är verkligen. Och jag är hemskt glad över att få gå där. Just av den här anledningen att det är ett så himla stort campus. Det är... Fina lokaler när man har lektioner och det är ännu finare lokaler när man då ger sig till kafeterian eller biblioteket och så vidare. För det, det är en riktigt förstklassig skola verkligen, det är det. Så mm. hemskt fräsch och väldigt stort och ja, maten är dessutom suverän. Man, man får liksom äta för 30-35 kronor och det är riktigt bra mat och det är mycket mycket variation på vad man har att erbjuda sina elever dessutom. Jag fick nästan lite déjà vu-känsla när jag tittade på de här lektionsbilderna som du har tagit i smyg för mm. um, det var någonting med hur um, lektionssalen var uppbyggd som jag tyckte att jag kände igen från högskolestudierna. Det var de här vita rummen och fläkttrummor och nylknister. Ja, visst. <laughs> Så det är väl en sån här jag menar, inredningsstil som de flesta skolor har namn av förr eller senare. <laughs> ja, faktiskt. Ja, det känns väldigt roligt också att sitta i de här klassrummen igen, för jag får samma känsla. Så det känns ju. Det känns ju som att man är tillbaka där på typ mellanstadie- eller högstadienivå i, i synnerhet tycker jag. Och det, det känns väldigt roligt verkligen att sitta på det där viset och, och ha de här lektionerna i klassrummen. Det var ju ändå inte igår som man gick i skolan på det viset så att <laughs> ja, det är väldigt intressant. Men du, när vi ändå är i klassrummet och kikar runt, hur är lektionerna måste jag ju få fråga? Jo, de är som sagt väldigt fartfyllda, får man väl säga. Det är mycket som ska gå sig igenom per lektion, det är det. Och vi har ju schema som vi går efter och vissa dagar så är det då att man lyssnar på läraren eller att man lyssnar på något band som spelas upp rent av och så ska man försöka hänga med i en text man har framför sig och andra gånger så är det då att man ska öva på tal eller så ska man öva på skrift. Det är verkligen där det växlar emellan. Och eh, som sagt, det är ju ett ganska högt tempo och det, det är mycket man ska hänga med i och det pratas ingen engelska som sagt utan det pratas bara japanska hela tiden och man får försöka göra sig förstådd så, så gott det går. Och man, har, man sitter av högläsning bland annat och andra gånger så kanske man ska läsa i grupper eller att man ska skriva i gruppen. Det är mycket grupparbeten självklart, det är inte bara att man sitter var för sig och... Eh, Ja, läser tyst eller läser högt eller sitter och skriver utan det, det brukar alltid vara någon form av gruppaktivitet också varje dag just för att man ska börja konversera med varandra också. Det är inte så mycket att konversera med läraren- även om läraren också är en del av lektionen. Bortsett från att bara stå och lära ut så kommer lärarna oftast med följdfrågor när man då sitter och övar på hur man ska säga en viss sak eller sådär så att man verkligen ska få tänka till. Jag kunde ju inte låta bli att få en déjà vu igen när du pratar om språkbanden mm, mm. <laughs> och engelsklektioner för många år sedan. Ja. Hello, my name is James. Hello, Julian. <laughs> What are we going to do today? Ja, det är precis på samma sätt nu också kan jag säga. Det är, det är skrämmande likt verkligen och det är ju ganska egentligen simpla vardagssituationer som man då får upplästa för sig, men det är ju sånt som man behöver träna på verkligen så att det är det fyller ju sin funktion och sin nytta men ibland så sitter, sitter jag och fnissar för mig själv och det gör andra också i klassrummet när i synnerhet man ska titta utav på filmer då, som är inspelare och du vet man ser ju att det här är inte skådespelare som har, som har spelat in det här när de sitter i en taxi och de ska prata om hur man tar sig från ett ställe till ett annat, hur man betalar för sig. Och växeln ska ges tillbaka Och det ska sägas på japanska också Och det är jättestelt och det är långa pauser Från att någon säger någonting Till att någon svarar på det och Det är väldigt underhållande Det är det verkligen Men är inte japanerna överlag Väldigt förtjusta i ustia TV- och filmproduktion. <laughs> jo, det är bara att titta på- något japansk drama då. och får man så mycket ost- så att det, det räcker att bli övervänt. Ja, det är en rejäl pizza det där. Ja, det är det. Det är flera familjepizzor- vill jag lova. Men eh, ost och pizza- åt sidan. Jag hoppas du trivs där borta. Ja, det gör jag verkligen. Det har varit hemskt mycket den här veckan. Det har det. Och man... Man får se en funderare verkligen på vad man har gett sig in på och vilken nivå man egentligen har hoppat in på också. Men det är ju för att man är ju inte van vid det här tempot både sen tidigare under mina självstudier men också om man går så långt tillbaka som just när man gick i skolan senast. Det är, mm. är uppskruvat det är det verkligen. Och det är ju mycket som ska tas in nu och sen dessutom bara att man befinner sig som sagt i ett annat land också. Det är ju som fortfarande väldigt mycket intryck runt omkring också så att bara det gör ju också att ja, varje dag går väldigt väldigt fort men det är ju också väldigt väldigt roligt. Mm. –Jag får bara hoppas att läxorna inte tar knäcken på dig. <laughs> –Nej, det och jag hoppas verkligen inte jag heller att de gör. Men nej, det ska nog vara bra. Men det, det ska ju som sagt bli spännande att se hur det blir här efter, För det här var ju ändå den första veckan. Så att, det blir ju väldigt mycket bara av att man ska komma in i alltihopa. Men man märker ju faktiskt från dag till dag att man lär sig lite mer. Och man vänjer sig lite mer vid att ha språket runt omkring sig hela tiden. Och att man ska tänka på japanska, man ska svara på japanska och man ska skriva japanska. Så att det, det blir en spännande fortsatt månad och det blir en ännu mer spännande nästa månad. Det blir. Ja, vi kan ju hoppas att tempot går ner lite grann så att du hinner med än att bara plugga på eftermiddagen. <laughs> ja, det skulle väl vara lite trevligt faktiskt, det måste jag ju erkänna. Men, om inte annat så är ju jul- och nyårsfiendet inte allt för långt borta så att man får väl vila upp sig då. Men jag, jag kan verkligen, verkligen lova att jag uppskattar ju helger väldigt mycket nu <laughs> Mer än jag gjort tidigare. Jo men helgen är ju guldvärd Det är den ju alltid ja. Men å andra sidan Blir det väl då du ska försöka hinna ikapp Med allt annat Som ja. sociala kontakter Och mejl och brev och allt. Annat. Jo då det finns ju sånt som Man får lov att skjuta på under dagarna Som helt enkelt hamnar på helgen Och då är det ju två dagar där man ska göra Allt det som man har planerat Men ja det går runt Det gör det och som sagt, när du väl har kommit in i den här rytmen så kommer du att förmodligen ta till dig läxorna mycket snabbare därför att mm, mm. ditt språksinne expanderar mm. och um, vardag blir vardag, du vet vad du håller mm. på med och du vet vad du gör och mm. då kommer du se att det finns tid att njuta. Ja, definitivt, jo då Jag behöver bara ytterligare få smälta alltihopa Och komma in som du säger i just vardagen För att jag menar fortfarande kan det ju råka gå en halvtimme åt Att man hoppar av på fel station och måste vänta på nästa tåg Eller att man promenerar i fel riktning Därför att lokalsinnet har inte riktigt satts igen nu Så att eh, det, finns, det finns mycket tid att tjäna på Att helt enkelt bli mer van och bekväm vid den situation man har satt sig själv i Mm. Sen får vi ju faktiskt inte glömma att det är bara två veckor sedan du lämnade Sverige. Mm. Mm. Jag kan ju ärligt säga att jag tycker ju det känns som mycket längre tid sedan jag läste posten att nu åker jag har det bra till nu. Ja, samma här. Det känns ju snarare som månader, ärligt talat. <laughs> <laughs> jo, ja, nu går ju tiden ändå fort samtidigt som den också går långsamt. Så att det är ju. Ja, det är lustigt verkligen. Men det, det känns rätt otroligt ändå att det har passerat två stycken veckor. Det gör det. Och att du har många, många kvar. Mm. <laughs> Men du Thomas, förra gången vi pratade så hade du ju ett, ett ord till oss. Och det var ju Gadgin i och med podden i sig. Mm. Mm. Och jag tyckte det var så trevligt att få lite extra kunskap i äh, japanska. Även om den är mikroskopisk- <laughs> så är äh, alltid trevligt- med mig, med Har du något trevligt ord för oss- att lära oss idag? Jo, varför inte- en hälsning i sådana fall? Det vi alltid säger där på morgonen- när vi träffas i klassen- och träffas med läraren- det är ju Ohio- som är god morgon helt enkelt. Men- Ohio kan faktiskt användas lite annorlunda då beroende på vem man faktiskt säger det till För när man pratar med lärarna så förväntas man ju visa en viss respekt De är ju ändå lärare trots allt Även om det där kanske har förfallit här i Sverige Men <laughs> det lever kvar väldigt mycket i Japan definitivt Så man ska tillägga gozaimas efteråt Så att hälsar man på sina vänner i klassrummet Då säger man bara Ohio men när läraren kommer in så säger man ohayo oh, gozaimasu istället. Och gozaimasu det är då ett slags artighetstillägg helt enkelt på ordet. Det, det kan användas vid flera andra tillfällen också. Och ohayo är ett av de här tillfällena. Mm, intressant. Mm. Jag menar, det är väl alltid trevligt att vara lite extra artig? <laughs> ja, det är det ju. Och det, det får man vara väldigt mycket i det här landet. <laughs> man får, får framförallt uppleva väldigt mycket artighet också. Så att, varför inte vara artig tillbaka? Mm. Det kostar inte mycket att säga hej, tack och hej då och ha det bra. Nej, visst, det gör det verkligen inte. Så att det kan jag definitivt offra lite tid på. Ett bra tips och ett bra ord, det tackar vi så mycket för. Men du, nästa vecka, då är jag nyfiken på att få veta lite mer om hur det är att bo som, som språkstudent. Så kan vi inte ta en liten titt på, på ditt boende då? Det kan vi absolut, ja. Varför inte? Jag har ju ändå ett eh, boende som jag är väldigt, väldigt nöjd med. Så jag kan gärna dela med mig lite extra av hur det som sagt är att bo och leva här. Vad, mm. vad det finns att få tag på och inte få tag på och hur vardagen ser ut när jag är hemma vid egentligen. Då tror jag att våra lyssnare ser lika mycket fram emot att få höra om det nästa gång som jag gör. Det hoppas jag verkligen. Men tills dess, tack så mycket Thomas och ha det så bra där borta. Tack tillsammans, ha det så hemskt bra i Sverige allesammans. Och till alla våra lyssnare, mata, ay